Të nderuar vëleder, të nderuar motra, jemi ardhur në studion e emisionit Rruga drejt Allahut mbas përshkrimit poetik. Hoxh mirë se erdhat. Mirë se gjellën në rum. Si gjithmonë me ne hoxh për të trajtuar s'mos problemin e fundit cik të ciklit kemisor plot logoshtin. Logoshtia që thamë demelizëm e cilcuojm mund të lëndë ndevijim. Folom herën e fundit hoxh për shkaqet që çojnë besimtarin në logoshti. Sot është emisioni fundit për logoshtin dhe do të flasim për shërimin.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 së mundi që ishëm duke vojtë dherë më tani, është e do mëzërshme që edhe të ofrojmë shërimin e duhur, që gjithë besim tarë, pasi të ketë njërë, pasi të ketë njërë fillemisht shenjat, apo dhe të ketë detektuar se ka mundësit të jetë prejkun nga kjo, të shikon shkacet, duke mbyllë burimin e kësa smunje, dhe pas taj, duke kaluar të këshërimi e as taj që kam bet nga pëllokështia. Duke pas parasysh se dhe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 Jam përcjellën kujdes pasajm të Imanit. E përsëris, e, e, e ri për tri plotësoj, largo diçka që duhet, kujdes avarësh. Të kush më mendon se Imani është një një petk i zemrës që e e vesh kur pendohet. Dhe më diçka si jo si i ndërthosh për tëm, aimani themi mëse kujdes avarësh për Imanin. Imani se baz besimin të kanësuar xhamar apo shtuat dhe paksuat. Të shikojm se ai më duhet të kontribuoj Imanit për të shtuaj apo nuk kemi më duhet të kontribuoj. Kujdes Vetëm ti umelën Allahu Teu ala na ndihmon që të shërohemi nga plagështia. Nga gjithmundha mora këtë. Gjithmundha mora të kujdesshëm. Për shembull, çdo se vrem se kimi zbien në dorëm, dhe kjo pa ndikon në dupsimin e ibadetit, shtimi i ibadetit është një aktivitet i luftimisë së plagështisë. Pastaj kemi vërisë valla nga pa kujdesin e janë për vjedhësamakota, çesikimi e tu, apo dëbimi këtyre mëkatve nga zemra për ta siguruar një ambient të shëndoshë të besimit është luftimi i plagështisë dhe shërim nga gaja andaj ku disinga i moni duhet gjithmonë të jemi të kujdesshëm andaj edhe Allahu dhe loja ka përmendur se besimtar mund të jetë i prekur nga ndjerë nga plotështia mund të jetë i prekur nga, nga shejtari bimë në momentin kur atë e detektojnë me mjetet e caktuara fa idha hum mubsirun Allahu thot me njëri hapin suit më ndër kujdesëm andaj në emi njerëz mund parshimi nga ndonjë huti ndonjë gaflet caktuar mund të jetë kjo mirë po Në moment nukur aparation për detektimin e këtyre, alarman se jemi prejkë, automatizmë në edhimi që farë të pojmë. Nuk kime neglijen, nuk kime të pakujdes shumë, nuk kime të shurdër për balë si njoreve të shumë ta që të dalin nga alarmi. Ane kujdesit për imanë në gjithashtut që është të erëncëshme. Edhe kjo kujdes mund tjetë në format të ndryshme, mm -hmm. mirë po unë preferoj për shikuesi tanë që te interesohen për ligjeratët apo libr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 kujtesë mos vollë jam prengatu i dobëj. Dhe ky kujtes i vardhushëm apo për ta ushqy imanin me atë që e forcon dhe e shton dhe për të evituar nga aj aj që dobson dërnën është shërim efikas kundër plagësisë. Atëherë në këtë lloj faze që do të marrim librin si këshillues që ne këshillove hoc dhe Allah ndër të ndëroft. Kush duhet na ndihmë më tepër që un ta praktikoj mirë kët hap që ndoja? Po. Sepse ndoshta s kam shoku, nuk kam hoc-un, nuk kam do më një vend të hotë që e mora librin dhe jo pa që më kërkove kërkove kër libri, kur shumë një mojë? Zamra, që po flasim për zamra, imanë është në zamër, zamra është vend një ku shikonë Allahu azojëll. Sigur që ka allanë pekaur, ina Allah lajenduru ila suarikum, wala ila ensamikum. Allah nuk shikonë në formë në jua, në trupën në jua, nuk shikonë Allah, Allah unë ashetë gjitha, apo po nuk po shikimi nuk është interesimi për muzikën e tu aftë mi as për bukurinë tim as tonasati ja ja e ku është i thon diton mahalu nadir rab vandiku shikon zoti shikon zoti çeli është qelbi zamra apo para më do pa shjam nje zamër të po organizuam kaos a nuk është tort tashallahu është ne për shjamu në musafet në lemrës se po vije e kemi shtëpin kaos Bravo bravo me pastru me largu me pse pse është turpi. Ceni për një pasambë tërë të djumit apo ka thirrë musafir të ndërua, tërë të djumit i ka vi, i ka varr përshëmbull në karrik ku do të ulë musafiri. A bën kë? Edhe gabimisht ta ket bër. Diet këqë, me skuq, skuq për ku, është nuk ka diçka, tek fundi gabonira. Mund domethë të mësojë mato organizuam, sa më të rregulluar, sa më të, të përgatitur mm -hmm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 Këtheja të kazodit të komunikon me të. Për shambull, dikush të telefonan ty. Apo? Ose ti i telefonan dikujt. Dhe le emruat dikush të të, të në telefon. Thot, në falë a është filoni. Apo? Dhe a i nga pa kujdesia. Apo? Thot, pse in, nuk i tha që jam zonë? Pa për të i muqu? Apo? Vetëm këtë me ndëgjurët e pëse nuk për e sha duke në dorë me toje apo? Apo, edhe pse ai kur vjen telefon pasaj shtiret kënce, si i ai e mirë, nuk nuk nuk vjen tek ai gjurmë të përtajis, apo. Po vetëm se e kanë dëgjuar se po pritet me fjalë me telefon, si mund të dij. Para më nda kur Allah thotë kë të namër dhe kë të namër thotë tash përsëri. Apo, në kod turk apo. Ai po trataj s'kuentës me ti. Nuk i duash as tejas, una as kush?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 Kjo në dienë të përmërës të në bëbë. Në grëtu. La të shë Allah Jalla se jakë të mëndohë. Të e dëshmërës të ti, gratëshëm të shërbërshë në gjdo qasë, në gjdo kuë, në gjdo mëmënë, në gjdo venë, kur aju të të ratë. Gësa Allah Jalla përmërës të dhije. I hulu bëjnë lë mërëi vë qëllëbë. Allah Jalla vëla është mesneriët dhe zamërës të ti. Mesneriët dhe zamërës të që kujdes e bëderi kur pa de shem ta lufton plogështin ngase jashtë frikën e Allahut as virt jashtë gëshimin e madhërimit të Allahut xhenalul jashtë besimit jashtë dashurisë jashtë shpresës të gjitha këto që shtuan zemërti sipasë këtij vëzhgimit meqëndyrje e angjëllëve zemrën dhe i api fuqi e luftojnë çdo element të plogështis që ka pasur ndihmë të, të për vitet e kaluara Allah na rizot të ndiejmë kë të... Amin ot të... Me që se thamë, në vëndi kryesur, ko Allah së përhandar e shikon, e zemrë. Atër duhet të merim e zemrë. Po. Qëfar të bëjmë zemrës? Të pasrojmë. Këse zemrë e unë është e lidur me shumë pranga që e pengëm me shku për para. Adim vëndëruar, një sasi e caktuar zilije në zemrë, së so a e lodhë këtë zemrë. Dhe kime full për shumë për zemrën. Po. Atë e të këtë lodhë e mos mu lod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 So njerë, subhanallah, e kanë lodhë zamrë në shumë me lëkmi, kjo së mundje zamrës është, liraj e zamrë nga kjo. Pastroja zamrë nga lëkmija, pastroja zamrë nga zilija, apo pastroja zamrë nga dashërria e rajshme, pastroja zamrë nga, nga fleti, pastroja zamrë nga dashërria për pushtet dhe autoritet, liraj nga kjo, nga se kjo e lodhë zamrë në shumë. A daj, pastrimi zamrës, me plëtë kuptimi fjozë, kjo është teme gjerë, por si pikë, do të kemi kujdes ai që dëshiron me ushtron gjakplështia i themi se rruga për të ushtruar gjakplështia kalon përmes pasimit të zemrës do komo si telërohet dhe të çërohet një një zemër nga gjakplështia në çfarë është e mbushur me zili është e mbushur me urrëjtje është e mbushur me dëshiri për hakmori është e mbushur me lakmi për kët botë është e mbushur me lakmi për atë që kanë njerëzit si të u marr, si të përfitojnë në mënyrë të padrejtë ashtu më radhë do kamosi të rrugën kapësh ti. Si do kamosi gjithta këtu edhe po të sherohet, ti na këtu do ta mbushim përsëri. Daj pastrimi i zamës është shumë i rëndësishëm në, në këtë rast. Atëherë pas sot Zemra Hoxh mendoj që ka nevojë për diën e dhur. Dhe ne kemi përmendë dhe... një nga fanarët kryesorë që kanë ndriçuar her pas herën emisionet tona as dhija. Po. Apo jo? Po. Të gjitha ato shkaqje që, që e shkaktojnë plokështin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 Lekmija është rëzikshme. rëzikshme, shumë rëzikshme, mirë, qenë ka në smunit, shumë rëzikshme, është me rëzikshme se a, një, hëni, gripe i derave. Mm -hmm. Lekmija është me rëzikshme se kjo, po, shumë është me rëzikshme. rëzikshme, shumë është me rëzikshme. Mere dhe tyrë, dhe shkë ka, mm -hmm. për cilë në smunit dine ma shumë, a për a, një, hëni, a për lekmija nëra për cilësinë më dinë më shumë, apo ai cin dinë më shumë, apo për, shum, për hasedin dinë më shumë. Dhe shiko ku ku qendron pasaj ia. S'na duhet këtë dije. Na duhet t'u mëgojë, çka është hasedi? Kim mund të bëshimin zili duke mos ditë fare. I bëntimi me Allahu ka fërmand më të përse 10 raste ku në emër të Devshmërisë përgojohet për buzë muslimani. Është po vlet për purgim klasik. Me përmand në musliman më me të meta edhe pse i urren. Ky është purgim klasik. Jo jo i bëtemë rahimullah apartament më të përsa 10 raste të pergjimit prapësu kushtimesh bashkëkor më të modernizuar ku me emër të dëshmrisë pergjiohet muslimani për hapet më tështa ne sa mund të përfilimin këtu nuk, nuk e dim nuk e kuptojm se imi përfil një komplekt kundër muslimanë kemi kontribuuar për merrunimi musliman pa ditë andaj duhet di edhe nderuar do mund ngojmë më të su ajë e, ke, e kemi për në vazdimësh për poranjes kam suplëkstin kam suzu zilin kam suu lakmin në xhami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 Kumb sa? A din se e rrezikshme është egoizmi, a e din? Egoisti. Çfarë është di këaq? Rrenohet shoqëria, nëse dose do egoizëm, rrenohet në shoqëri. Po kumsojmë na për për egoizmin? Kumsojmë? Ne nxitimi për egoizmin shkollat ona sot. Atëherë nxitimi. Andaj, ju se nuk shkojmë edhe atë vënët që kanë mbet, ato pak vënë që kanë mbet. Ku të bëjë gjomos na kanë mbet? Dhe në një, një ligjerat eventuale, në një hojë në gjemi që Allah është për një vërtë e mbënë, t'kaqë. Edhe ty mësë me shku, me kumë sëjmë në atërë. Andaj, vrapimi pas ligjeratave. Vrapimi pas, edhe gjithashtu, të, të bëjmë presion të gëgjelartë. Të bëjmë presion të gëgjelartë që t'qelin ligjerata, që t'qelin derse, që t'hapin dyrë. Dhe këtu gjirat në ispegojnë. Na flasim për lakmin, për hasedin, për at, për at, për at, që ne aloosim, ti mësojmë këtë gjë nga njëhere për jetmën. Ti tekalejm këtë punë. Nëse së dikush po, a ka mundsi ne mos me ditë? O dhuro, ka mundsi. Justifikohem. Omeri radhiyallahu anhu, ose specifik këtë rast ku të vallahi apo, ne kujtoj vetë këtë rastin ku të tjerë. Omeri radhiyallahu anhu, kush ka qenë? Njëri ka punuar stombin herë të shumë meka. Meka pastaj i Medinës do kjo gnjëri i thjesht është shoqëruar vite me rrond Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Ma dhe ka pas president të organizuar ligjërata. Si të organizuar? Pa i ka pas tek ti. Nga ne ka pas duhet mirë me tek ti vet. Po s'ka dashme um ligjërata. Shikoj çfarë ka bër. Barvesh me, me fëqin e ti. Ka një hap un punaj. Çfarë fitëi ndajmë për gjust? Po ti shko tek i dërguar i sallallahu alajhi wasallam dhe çka çfarë të mëson më barkun. Pas taj, kshu, ka pas, thash, prezim të organizuar, nuk ka liur azimik, me që that, a din që fa detali i ka i komerit? Dëshurrija ndaj pegameris, sa a -salem, salem. E i ka thonë <të> Muhammed, ja, unë ty të dua më shumë se gjitha që i ka, për e gjvetësime. Që në ka, ka që? Ka që i një sinqer, thaj. I ka thonë pegameris, thon, laja Omer, unë ti Omer, Omer i bin Khattab, ti që ke qinë meke, ke qinë këtu e kë qinë këtu, e ndë nuk pëdinë me më, më Sogun musliman, ti zgjime dash pejgamberun çka do? Acarohet. Acarohet më s'kaj mërest. A te dua të them që ti duhet më të mësoj ti dashur Allahun. Nuk dinë më dashur Allahun. Unë ndyguj, hajde ta psoj Allahun. Ne nuk e njohum Allahun asoj. Unë e mësoj Allahun asoj. Allah është turp bukur kësajme, por vetëm merrni musliman, vetëm për një politikan ose futbollar, ose çka do çoft. Apo thuaj shkruj këtu çka din për të. Bukshë të façja. I themi Jo për të të të të të tërë, apo të të shëtatëtumët herënditja veç i her farzë Thu është Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Minimuj 50 herënditja La-ilahin Allah 50 herënditja përmenë Allah me emne Ar-Rahman Ar-Rahim I themë në mëslimoni, që Allah këtu është një rubrikë, shuqë ka ti për Ar-Rahman Ar-Rahim Pra vaj e këtë, do të shëshë A nuk është tërë ke punë? Po të pëmë një revolucion e Allah, Nat e dit mësua na fe, nat e dit se kemi mundsinë, lirinë kemi, kush të pengon nga mësimet e fesë? Kush ndal nga kjo? Kan kaluar ato kohra. Ne mund të pengohemi në praktika caktuara. Në praktika caktuara, sikurse për shembull të ne për arsye vazo me shamië, këtu praktika pasnen çrritjera. Mirë, pa, as kujt nuk të pengon që teorikisht tamë sosh të shamiës të obligim. As kujt nuk të pengon të gërturë kësaj shkollë, kmija që ka, ka zili këtu mërot. Spaku një 50% të rrugës të kalëmë si duhet Allah. Bëjmë revolucion dhijës, mos të mbetet gjami në venin ton, asë të kun, në asë një ngatrujër shqiptare, nga që poplasim këtë gju, kërkaj që asë një gjami, mos mbete mbjullur, të mbetet e mbyllur, të gjithë, thajle të hape, le të bojnë shkollat mësimit vetar, aty e së nëndalit kur në kush mësimit vetar, në qësë nuk në mundësoj shkola, e mundësojnë shkollat, e, e shtetat e kë A në le të hapën, le të vinjes me të majtë, pleqë, gra, burra, mashkuj, femra, të gjithë. Ga 3 u orë, 4 u në ditë, le të hapën gjemjet, le mësot dinja latë aso që të gjelë. Që të leftujmë pleksin. Që të jemi dëmëhonë, nga ta që leftujmë, diturija në duhet. Diturija duhet me plëtë kuptimin e fjorës dhe shemën që i të sekëm më herë. Mjotë gjatër me këto, shumë që ne për, përmëndëm dhe me dityre që me latë për të bërë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 Shëlimi nga blogësia e para punës është pendimi tek Zoti i Gjithësisë për gjunat dhe gabimet që ka bër, duke u penduar tek Zoti i Gjithësisë, duke kërkuar ndihmën Zotit që t'ia ja lehtësojë edhe më sa më pak rënën e gjuna, ve duke duke parë veten e tij, duke bër një punë dhe ose një vepër të mirë, duke shpërndarë se ta ka apo një apo një, një lëmosh ose duke parë duke fërkuar kokën një ihtimi, duke bër shumë punë dhe vepra që na ka urdhëruar i dërguimi Zot sallallahu alaihi wasallam, që ato janë shumëta, një bushiesh, një sadaka, shumë gjëra që njëri unë tjetësa me qëtë dhe i lumëtur edhe, edhe lërgon të këllokështin nga, nga vetëve të ti. Njërë të gjëtë të më dhënë që thashtë të ke parë të më dhënë duke u forcu me imanin duke lecëzu të më dhënë më shumë duke që e më shumë pranë librit Allaho të më dhënë them që këto të më dhënë ka dhe shumë tira po që së në shken shumë më dhe më dhënë të më dhënë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 Me gjithat, adin, a, a jeti i parë që i janë, në shtëpi kur shkaj? Po, a jeti i parë shpëllë ikra. U le emrusë është pegambarë. Shkaj u mullua. U mullu nga frika, ju nga plëkshtia, nuk rama flajt. Por nga shqetsimi që i këse përre tu. Ju nga gjume. Nga se nuk e zinë të gjume. Qka i thë Allah u Gjallahu al-Avrat? Ja il mu zemmil. O ti që e mbështjel. Kum i lejla illa qalila. Gretu dhe falu. Apo, përvesi një pies të voglë, të natës. Parëmendo, të nëfëllim me trishtim, Apo, tash për i thotë të gjëmë, s'kamu. Nisë fëhu, awin kusmin hu qalila. Auzid alëjhi. Apo, një gjysë më pak, ose shtoje, u arret t'ilil Kur'an e tërtila. Dhe leza Kur'an, aktiv, s'kamu. Për fransuje. Inna se nul qia lejke kaulen thëkila. Kasi, në do të zbëritin për një fjallë të rëndë, me peshë. Në bartëm një amanet që kodrat e mëdhaj ka në fuzur. Unë preferaj edhe këtu një detyr për zhdoj për i mëslimanve. Me shku për ban një kodre të madhe. Apo? Të madhe. Lëtë shikon. Dhe në kujton këtë. Këtë namaz që ne për e bartëm. Këtë të uqina për e bartëm. Para se të ngarkoj minime të asoj kodrës i ështën. Fe shfakën e minë ha. E refuzuan nga frika se për dështojnë. Kod Ellas shikoi kuadrin ti vet, shtoj ta thuaj subhanallah. Kjo ka refuzuar, do son kaq i vogul e ka mbart. Ku që ndodhi me kët. Ibn Qayyim rahimohullah thotë: "Ya ja, mukhannath al-azab". Ma e ka shpreh pak e rënd nga Ibn Qayyim rahimullah. A e kuptojmë të çortimet? O të ti me ambicitet dolta të thyra. E ne antu vetë rrugë, kueti me rrugën. Ti do të më shkon në xhenet. Kueti me rrugën, ai ai në realitet, ai apo jeton kët botë?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 Wallahi Merena Bashallahu er Endred Johnson most moslimanin ia lufton ploksin. Nuk ka mundsi. Nuk ka mundsi ti i paprgjend shumë deri kët mos, pasi që ta ket medituar situatën dhe rrethot ku jeton. Kush do t'i jap presi vënderuar për tani ashtu nuk falem. Kush do t'i jap presi për një musliman që vdes në shirkin kufar, kush? Wallahi dikush që më pagu kët fatur. Pa dyshim, ata do të paguajnë për, pagu për veten individualisht. Por ndërmi përgjithësisht ndaj une e përmendni një shemb zakonisht që mendoi ta ndihmon shumë këto rreth. Uais elqarni rahimuhullah ka qenë një nga adhuruesit më të Allahut atë gjallë nga tabiinat. Tezil ekis te lavdruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e po takuar me të. Sallallahu alaihi wasallam. Ikisna ashabati është njëri nga yemeni. Ne çu se e takoni. Kërkonin nga ai çtë kërkon primë fonte kalluxa lewala nga sa ati për ju lutet. Subhanallahu Dhe në haqjë e kështakuar, ishte në rëjtari i deveve. I parentës në për njerët, por të kalah me peshtë madhe. Dhe Omerë dhe Alio, radiallahu anë huma, e kuptuan se kjo është taj. Shkuen të kaj në arafat. Ishte vetëmuar dhe kërrua e deve të devet e poplit ti, për balushimet si të mërët. Dhe kërë falë, shkuen një gjojnë të kaj. Omerë dhe Alio, radiallahu anë huma. Pa, i thanë,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 nevojë që ko por ushim dhe për tesha apo e shpërndante ushqimin e tij i shpërndohen në tesha të tij do thashte o zot në çoftë sot sonte në një musliman në vdes nga horia falatu akhidni musubar mu presin gase s'kam lënë gjë pas atë që kanë barkun tim në çoftë një musliman sot vdes apo nga iftoti dhe acari la tu akhidni musubar gase ato tre çipoti uni dashafta unuk po tham që deni këtë shkolë apo të shpenzojmë këtë tiracikim, ose nuk është e kërkuar dhe nikat mos. Përspoqua kemi bërë ne që të parhapim fjalën la ilaha illa ilah, ilah, çdo vën, apo e pasoj themi o Zot, na qofsin këtë rreth timen. Në këtë rathimin, në këto fshatra ku jam unë, këtë vën ku njëti, të dikush vdes e nuk din çka la ilaha illallah ilah, la tuaxidi. Mosëmarrë Zot se ona e bëra çka ishte, më është e mund çpo. A mund të pasoj për Allah se kemi bën aq çë të moshme për këtë popull? Apoja çë bojnë për kat popullor se ulem në kultuqe dhe themi se kjo çafer po bësimtar se kështfohet ose se kryqë është e marrim rolin e gjykatës apo ndërsa e viktimizojmë me këtë gjykim e vazhdimisht popullin ton. Pra, duhet të ndjesuam të, të punojmë, të punojmë, të punojmë. Sa kanë punuar ata që e kanë sod për të ndryshuar sistemin e gjykimit? Sa kanë punuar? Shumë kanë punuar. Ne ende kemi të frast takuitimet e gjyshëve tuaj si kanë qenë të mbuluara. Këzbulimi i madh dhe kënaquria e madhe. Në karrasisht dikush ka punuar shumë që kështu të bëhet. Ka s'kimë qiene këtu kur? Që zbrazi e xhamive që bëhet. A vë dashje po mujë xhamiet? Për megjithatë, për ballo atë që duhet marr, janë zbrazta xhamiet. Dikush atë po huaj nuk po na zën. Që nuk kaçi nuk po na zën. Se s'kimë xhamie ashtu. Nuk kemë xhamie ashtu. Sa për qind e popullatës e foll Gjon Tiron. Llogarit lol hot... mos them zgjerni me lehtëran në qytete të tjera hoc me po, me fatkesi sinqerisht do them jugu të Shqipërisë do të thonë një një qytet i trem që ka vetëm 100 vjet që falen për xhumë subhanallahu shiko për ne si e kujden ai popull atje edhe përsi në ambient me atë plogështi lodhje gjëra tjera ando kortorpi allah çande valla një aksidenti apo ta aktivizon vallahi ta aktivizon amber ibn abd alaziz Kër e ka marrë poshtetin, ka pas se ka shumë dhe tjura. Dhe në me herë ka qenë majlirë, në me gandjeninë, s'ka përre qishumë. Po kër e ka marrë u dhejëcine muslimanve, e ka kuptu se për cilë, qëfar masë është përgjegjës, e ka pas grunë e ti Fatimetu Bintu Abdull Melik. Vajzë e halifës ka qenë. Vajzë, vajzë e balatën bërëtnorë. I ka thonë, une prej sëtë, sat, sëtë kom poshtetë, nuk mëjë më të kushtu të fare do kam kuas me flajt me ty as me leht me ty andaj zit nëse do të nd të liroj ti a ja peshkorojse do të nd rre këtu gatme mirë po mos u anko pastaj s'kam ku ty. Gase, për ty gazet për bon çfarë këtyne thot unë jam duke e marr një un jam duke u marr një punë që nuk kam mundsi me të ndihmuën këtë punë pas Allah xhe leula a ç'është e, e mota e ka ku të presillo nje reka subhanallahu fala çë 10 vjet për shembull hala nuk ka arrit hala nuk ka arrit Antarët të bërë se e familjes tu tregon bëse farze kan mofuar. As ka skarrit me von. Ku është prresia O Allah? Ku është dëmshmëria për ta njerëz? Qi janis drejt dënimit Allah xhellahu ala na rujtoj. A dhe ç'më ditim? Apo ku kuptim irritet që pa jetojmë? Kuptim irritet që pa e kërkojmë xhenetin, qita këto me len Allah xhellahu ala e shkundi me çmtarin. Apo e ngritin nga gafletin, nga xhumi, e bën çicërohet nga floksthia me len Allah tashe. Ashtu asot, atë për një frajilitetin jetojmë jetojmë me ditë me ka. Kemi kohën edhe kjo është një problem që duhet të dim si ta të i kalohem për të nëndimuar pas taj në shërimin nga plëkshtia mësë mënagjimi i drejt i kohës e bën njëri me koni plëksht për shambull njëri që nuk ka agjenë ditore që ka me bo a po nga njëre sikur se ka thënë Hasen Elbasi Urahimullah hëtë fina njëmi dhe i parë njërë duke diskutu kësë koti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 Parëndaj nuk mund të ankojme se si nuk kemi ko. Përshka këse, me këtë ko, filoni ka bo kaqë, e a i ka bo kaqë. E atë e që fa në duhet? Në duhet të dimë si të organizojmë kohën tonë. Si të planifikojmë. Si të ambushim kohën tonë. Dhe të shikojmë se kuna hum kohën. Një njëni për shambulli cili, e, fatura rrimës i ka orë këtë mujë shumë e lartë. Ka një bërë problem këtë. Pa, i ka orë fatura rrimës shumë e lartë. Po, Q Filimisht, shikojnë më së shgabim. Nëse u se ata në e, korporat, në, në distribucion, do në e bindin me numra, me shifra, me gjitha sanë, se këto regullë, por ti ke argju shumë. Që farë bënë? Shkëtë dëshpje e shikojnë, do të ku ka argju? Këtë, këtë, a, ah, thëtë me... Miz... Për të ullë kostën, shikojnë. Ka një problem. Thështë. Ka një problem. Unë e kam zinë një shambët parë të dite, 900 kam thonë. Telefonat ç'i kemi këta, tash telefonet e ri, no, smartphone-in ç'i thon këta, mirë ç'kan oh. dal. iPhone, Samsung, çfarëdo çofta. Ata e kanë një mundsi interesante. Nezet subhanallahu duke shikon të mund ndërlid kjo me kët. Apo. E kanë një mundsi aty për baterinë, se bateria është shumë e rëndësishme për telefonin, pa të as funksionazë, është asgjë. Apo. Atë e keni mundësi që nëse për shembull kimë shku larg dikon, do të merret baterinë futërë aty me, me një program, të regonë se cëllat programe po të hargjën baterinë. Apo të regonë, kjo po të hargjën 4%, kjo po të do një 4%, dhe në qofë se diçkat të hargjën e nuk duhet e fikë për me rutëm atje e praftëm. A kemi një një rishikim kështë ku e zetore, ku përna shkon ku e shumë? Ku për hargjën një, një rishikim rutinuar i shpejt do të nga mundësën të kursim tri orë në ditje. Minimumi. Minim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 Dikujt pa isi e ndeja vi e me tërkon. Shikav la, dikun për të shkan koha. Nuk është e mund që mos me pas koha. Se koha ki, a ma ka ndërni pa isi e ndezur një program i të saktuar që po argjën koha shumë. Fike, Allah. Fike që të kursejsh për diqë tjetër. Andaj, plëkshtia vijen nga mas menagjimi kohës. Nga se, hu për kohë katë. Dhe me bode qëka, s'kam kohë. Nga du me shku në gjirati. A po thush huq, nuk kam koha. Unë e kuptoj, jam i bindrë hoqë edhe ndaj këtë mendim e me ty se shkuara në legjirata është etike për muë. Po nuk kam ku, i them t'i kiko, në qofë se e fikë një pajisë e te që për t'argjën shumë. Ti s'zidhësim po e fikë, a më ndishë duhet me fikë, po se gjitha pajisët ndezura, e kanë ndezë me termo, me kondicioner, me gjitha i kanë ndezë, po, e pas të dëndimje faktura njëzetarë në mujtë e nuk është e mund shme. Ase pranat pagush fakt apo për shkak të ke ose fik diçka ajo që po argjën rrym dhe pastaj t'vihet fatura normale. Mi po dën faturë 20 euro e kian dhënë s'the kondicioner në banes, mendoj se kjo është e pa logjiksme ta askush t'u në ke percepton atë. Prandaj me dizajni me radh asoj se kupa ku na rrid kuaj. Kupa na shkon kuaj me lein Allahu xhelalual na bën që të menaxhojmë më drejt me kuaj. E kur të organizojmë kuaj edhe shfryzojmë drejt kuaj, me lein Allahu xhelalual do të jemi gjithmonë aktiv. Qase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 Unë doa thëmë atë që ka thënë Muhammedi sallallahu, sallallahu aleyhi sallam. Ma enzërë <coughs> allahu minda, illa wa enzërë lehu dheva, alemahu men alemë, wa jahiluhu men jahila. Muhammedi aleyhi sallam ka thëmë, nuk allahu. kas mundje, e që Allah nuk kas bi për të ilaq. Mirë po, probleme është e njuhu kush e njuhu, dhe mbet e pa e njurët e që mbet. Përëndaj, mundëmi të jemi matë mirë. Mundëmi. Mundësi e eksistant të jemi matë devatë shumë. Egzistoj mundësia ti e më aktiv, më ambitës, gjitha këtë egzistojnë. Nga se krasë mënë e të shumë ta, për gjitha këto lau ka zbit i laqë. Varet ashtë, ne, a do të njojmë këto shkashet e shirimit, shkashet e plëkshtisë, dhe të aktivizojmë i sinqirisht për ti zbatuar e në donë, apo do të mbetëm i vazhdimisht në të tërën informativ, në ignorancë, dhe të mbetëm i të zhytë në plëkshti dhe dhe vij i plogisht. Nuk ka arsye të mbetesh i zbehtë në aktivitete. Nuk nga se Allah o ka arsye, gasallahu xhelalu veala të ka përgëzuar, duke thënë se nuk ka smundje që Allahu nuk ka zbith ilaç. Dhe mendoj këshpërgëzimin më ma i madh për neve, për së të dosë smundje që dëshëm të korrojmë pse ai. Na mbetet ta ndjekim rrugën, ta lutim Allahun të na ndihmon, me lehen Allahu xhelalu veala nuk do të mungojnë rezultatet. Allah të falë ta. Na përfundoj me fiksin e profetit ton sallallahu alejhi dhe sellem. Sallallahu